Doina pentru taina ucenicilor. Doamne, cele patru porunci ale legii iubirii ne-ai învățat. Când pe cruce ai stat și cu o răbdare Dumnezeiască, cum să le facem, ne-ai arătat. Doamne, cum să-l iubim pe Tatăl Ceresc, pe Tine și pe Împăratul Ceresc, poruncă ne-ai lăsat. Când jertfindu-te pe cruce, pe Tatăl l-ai ascultat. Și în mâinile lui Sufletul ți-ai dat. Doamne, când pe Sfântul apostol Ioan, l-a înfiat, și pe preasfânta Sfânta născătoare de Dumnezeu, în grija lui ai lăsat, cum să ne iubim unii pe alții am aflat. Doamne, când pe tălharul care s-a pocăit, l-a iertat și în rai cu tine l-ai luat, ce adâncă este pilda. Samariteanului milostiv ne-a arătat. Doamne, când sutașii Longhen și Cornelii te-au mărturisit, între Sfinți i-ai înălțat și minunile tale prin ei ai săvârșit. Doamne, pe cețile cărții vieții pentru noi le-ai deschis, lumina ta în noi ai aprins și ne-ai ales dintre cei în care iubirea nu s-a stins. Doamne, în arca bisericii tale ne-ai chemat, valurile din furtuna lumii pentru noi ai potorit, când de de moarte și iad ne-ai ferit. Doamne, cum să-i trecem pe frații noștri peste șerpi și peste scorpii ne-ai ajutat, și din potopul păcatelor sufletele noastre le-ai salvat. Doamne, în mijlocul lupilor, ca niște miei, ne-ai așezat. Și ca să moștenim pământul făgăduinței, cu trupul, cu lumea și cu demonii, ne-am luptat. Doamne, cheile împărăției tale, în mâinile apostolilor, ierarhilor și preoților, le-ai lăsat, dar cheile iadului și ale morții, în mâna ta, le-ai păstrat. Doamne, pe calea cea luminată, pe ucenicii, apostolii, ierarhii, și tăi, i-ai înalțat. Și tămâia rugăciunilor noastre la jertfelnicul din cer îngerii tăi au purtat. Lacrima pentru taina ucenicilor. Doamne, lacrima pentru ucenici, ca o taină în inimă ne-a vorbit, fiindcă numai cei ce-şi poartă crucea neamului la Tine i-ai primit.